يا من اليه المشتكى مشتكى عدد ذليل قد بكى قد بكى يا من اليه المشتكى مشتكى عدد ذليل قد بكى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا Man yahdih illahu fa la mudilla lah, wa man yudlil fa la hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'at. Menn je zbiti ovdje sa vama. kad je vako puna vaša sa'ala, je upreli i po vašem mjestu. Oso prvi pouta, včera sam sa vama. Vesim ne mogu sakriti velikom srda. Ne mogu sakriti sa sakrit zadovoljstva vaše prostorije, znači pogotovo što je uljepšala ovu vašu prostoriju baš a, ovaj broj omladiti. I odma sam se sjetio ajeta koji kaže Allah subhanahu wa taala: "Kul ya'malu fa sayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Kani se taj ajet sigurno više puta ga čitali, dolazile su do njega i prelazeste preko toga aeta, slushaleste ta'e aeta. I Allah kaja subhanahu ta'la kulli i'amalu. Kaja reci, radite. A kaja vaš, vaš rad, vaš trud, a či vaše djelovane, vaš rad, sajera allahu, allah če allah vidjeti. Či vi radite, a allah če vidjeti vaš trud. Kaže vo <coughs> sajera allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. I vidjet će, kaže, vaše djelovanje i vaš posvoj vaš taj rad, poslanik sallallahu alaihi sallam. To je bilo dok je bio poslanik sallallahu alaihi sallam, znači živ. Kaže, volj mu'minun. Kaže, i vjernici. Znači, vjernici će vidjeti isto vaše, vaše zalaganje, vaš trud. Međutim, na prvo mjesto je Allah spomenutno razpomenao sebe. I on kaže poslaniku sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi sallallahu Hvala Allahu, prostora ima. Što je bitna stvar, da čovjek radi ispravno. Da se trudi da da radi ispravno. Od rata, da kažemo, pa evo, do ovog vremena, eh, taj, da kažemo, sahva ili to buđenje islama je krenilo, hvala Allahu. Molim, Allah, smo da dani beričeta u njemu. I upravo jeste onaj beričet ili plod tog djelovanja. Jeste upravo ova o ovdje. Ne vidimo ovdje dijede on oh, što bi volio da vidi mi dijede međutim ono što raduje čovjek je jeste baš omladit i to jeste da kažem naša budućnost međutim opet kažem berečate li plod ili rezultati ovog djelovanja jeste ispravno djelovanje a čovjek znači ispravno djeluje da bi čovjek ispravno djelovao mora učiti mora izučavati pogotovo mora izučavati put poslanika sallallahu alejhi ve sellem poslanik sallallahu alejhi ve sellem kraljovi dobra zate znači kao pojedinac Hvala Allahu, načo objavljuje početak objave a, na, i bilo je jedan sebe pozvoz, znači oni svoje, da kažemo najbliže, kad pa se islam proširio subhanallah tako u brzum vremenu i došao je do ovih prostora ovdje. I još za vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem se proširio daleko. Za vrijeme ashaba još dalje. Haman je došlo do, do Evrope za vrijeme ashaba. Međutim, šta je razlog njihovog brzog širenja i ispravno djelovanja? Znači da čovjek hoće narodu hajr Ona, šta znači, hoće narodu hajr. Hoće, subhanallah, uh, mi smo živjeli ovdje, ali neko je doživio, možda imao i starije braće, prije rata, taj komunistički sistem, oni upravo išao da ugnjete, da ugnjete muslimane, islam i da ga izvrše, da kažemo, s ovog prostora. Poljaki, jebe yeah, Allah, Allah je odbio da se njegovo svjetlo ugasi na ovim prostorima. Hvala, smo vam tala dao, znači posle onog rata onaj, ljudi su se vratili, vjeri, i čvršći bili u vjeri. I ono znanje koje da kažemo, bilo skriveno i koje su oni prekrivali za vrijeme onaj tog sistema i režima, danas je došlo vrijeme, hvala Allahu, kad da nije više Koran vrijednosti jedne krave. Meni babo kaže, sine, da bi čovjek u onom sistemu imao prevod Korana da zna šta je, Allah objavio muslimanima, a što objavio čovječanstvu ne samo muslimanima, čitavom čovječanstvu, kaže da bi čovjek znao šta piše u tom Kur'anu na tom jeziku koga mi razumijemo, kaže čovjek i morao prodati kravu pa da to da upozna islam. Mi danas na na na sreću, hvala Allahu, a da nema kuće koja nema Kur'ana. I prevoda Kur'ana. Ja upravo evo ovdje u ovom prilogom najbolji prilog koristim. Koliko je bitna stvar da čovjek izučava Kur'ana na jeziku koji on razumije. Koliko je bitno da čovjek zna na arapskom jesku učiti Kur'an, toliko je isto bitno da čovjek ona, zna šta, šta, šta uči, šta je Allah objavio. Jer Kur'an nije ništa drugo nego prospekt za čovječanstvo, za čovjeka. Prospekt, znači kako, se, kako, je, kako čovjek da bude funkcionalan na ovom dunjavu. I upravo Aiša radijallahu tali anha, kada je bila upitana o huluku ili o, o poslaniku, njegovom ahlaku, njegovom ponašanju, kaže Kur'an koji zemljom hodi. I upravo to jeste Kur'an. Znači, musliman mora da bude, znači, da, ima tije, da, da čuva te principe, da zna principe, a ne može znati osim kroz prospekt. Kako bi bio funkcionalan ono dunjalko, znači mora da vidi, da, da, da prati taj prospekt, a to jeste Kur'an. Ja sam večera stio i treba da otpočnem, pošto sam dobio zadatak, da otpočnem jedno, jedan ciklu sa vama. Međutim, pošto prvi puta sam ovdje, Ja ću taj ciklus odgovoriti svakako vaše Semir je ona i biće odsutan 3 dana, 3 eh, predavanja. Pa će ja ta 3 predavanja gledati ona popuniva to vrijeme. Međutim ja večeras hoću da da se onaj osvrnim na jedan odnosno na, na koji da kažem povod aj vi ste taj aj 60 puta slušali i on se najčešće na hodbama on citira o bogobojaznosti. Vomen je taklah <laughs> jeđa aleho ma hrrežovo je cukumen haij 10. Ko se bude voja u da čeemo izlazi svake situaci i jopska boda ka se na nada. Vjerojte tovo je krijuču uspjeha. Ovaaj aj samo čovika, mi samo aj aj primenu u, u, u svo život, vjerojte uspiovin od djalu. Mezi tim, ode se mora zastatti, a prije toga moramo spomenti da as sohan talla našu koranu, na preko sedam deset mieststa spominje rič takova mogu pojazu. I ovdje se upravo nameće jedno pitanje, šta je bogobojaznost? Znači, šta znači bogobojaznost? Ja kad bi vas pitao ovdje, vi bi, uglavnom, bi svi odgovorili, znači, ako ne, eh, onako kako je Ulema odgovorila na tu definiciju, kako je dala definiciju Ulema, vi bi svi približno odgovorili na tu, da kažemo, tu riječ takva, ili bogobojaznost. Približno bi odgovorili, znači, ispravno. Međutim, Ulema kažu da je bogobojaznost, znači, toliko jednostavna, da kažemo, anaj, definicija kogobojaznost ili ta takva, koja je u Koranu toliko puta s kaže da čovjek radi ono što Allah subhanahu wa ta'la naredio i njegov poslanik, salallahu wa ta'la. A da ostavi ono što Allah zabranio i njegov poslanik. Jednostavna. Potpuno, znači skroz jednostavna. Međutim, praktično je, Boga teška. Šta znači praktično da čovjek uh, radi ono što Allah naredio i njegov poslanik, a da ostavi što je zabranio njegov poslanik, Kako čovjek da zna šta je Allah naredio i njegov poslanik, a da ostavi ono što Allah za vrani, njegov poslanik. Znate kako, će zna, kako, kako može da to uradi? Mora se vratiti na, onu, na one prve riječi koje Allah subhanom telo objavio. Šta? I e, Kako bi znao šta je Allah tebi naredio i šta ti je njegov poslanik sada se naredio. Znači mora se vratiti na, ono, na one prve riječi i ovdje se ogledaju, da kažemo, onaj, veličina objavi, početka obje ikra. I upravo kažu za ummet Muhammeda s.a.v. doboga ummet ikra. Nažalost, mi nismo u ovom sad, da kažem, u ovoj poziciji, u ovoj distanciji u ovoj vremenskoj distanci, nismo taj ummet, ummet ikra. A onaj, nismo ummet ikra, a treba da budemo taj ummet. Zašto? Jer nam Allah smutila, prvi riječ nam je uputio muslimanima jeste ikra. Zbog čega? Da bi bili bogobojazni. I znači kelimatu takva ili riječ bogobojaznost, takvalok i hašje, muterati fetan, u arabsku misku se kaže znači približnog značenja. Znači je isto znači strah od Allaha, bogobojaznost, takva. Međutim, ako se vratimo ono na onaj kur'anski hadij, Allah s.a. kaže inima jahše Allah min ibadihi hal ulema. Znači doista se Allaha najviše boji Boje. Učeni ljudi. Međutim, učen i na našem jeziku, učen, šta znači učen ili učenjak? Učenjak je došlo od riječi učenje. Znači, ne može biti učenjak ako nije učio. I onaj ko je učio, a na čelu, da kažemo, u učenjaka je bio poslanik, sallallahu alaihi sallam. Kome Allah, Subhanahu wa ta'la, znači, Koran spustio na njegovo srce i automatski je, znači, pamtio. Nikad nije zaboravio nikad nije mogao da zaboravi Znači Kur'an I umro je sallallahu a sallam Nije zaboravio ni jednu Jedan harp od Kur'ana I upravo Kur'an da kažemo saži sažio Znači svu tu da kažemo Bogu bojaznost Najviše se Allaha boje učenjaci Oni koji znaju sve Najviše Oni koji znaju najviše šta Šta znaju Znaju da je džahennem istina Znaju da je džennet istina Znaju da je Allah subhanahu wa ta'la Znači stvoritelj svega I on koji određuje, sve, sve određuje. I sve te stvari koje su vezane za, za Allaha subhanahu wa ta'ala, znači za naš dunja I upravo poslanik s.a.v. zna jednu najveću činjenicu. To jeste zna da je džennet istina i zna da je džehennem istina. Zašto? Zato što je vidio svojim očima. I dobro znate da je poslanik s.a.v. znači svojim očima vidio džennet i vidio džehennem. I zato je bio najbogobojazniji, da kažemo, čovjek. Zato što je bio, e, e, znači, ilmuljekin. Znači, znanje koje je bilo, znači, toliko urezano u njegovo srce, znači, svojim očima vidio. I zato je plaku noću. I kažu, su hvala poznato da je njegova brada šerifa, da ona je bila od suza mokra, znači, skroz nakvašena, znači, ispred njegovih nogu je od suza bila, znači, lokva njegovih suza. Ne. Su hvala najviše se boju Allah, su, hala, zato što je vidio džennet. I znači, toliko je radio na dunjaluku. Znači, da, kako bi došao do tog dženeca suhanala. A isto tako vidio džehennem i toliko ga se bojao suhanala. Jer vidio užasa džehennema. I nije mogao da se igra ko što se mi danas igramo. I malo okruženje, da kažem. I ne malo, malo više okruženje, znači utječe na nas. Poslanik Slavisana, znači je to vidio u svojim očima. I najboriji čovjek, najbogobojazniji čovjek, zato što je njegovo znanje bilo, znači, apsolutno nije bilo upitno znači ilm znači ubeđenje znači vidi čovjek Allah's mu sallallahu alayhi ve sellem znači vidi svojim očima i toliko bio ubeđen zato je noću znači većinu veći dio noći klanio. I Zato Aisha radijallahu ta'alaha mama poznaje to a ona kad ga vidjela koliko dugo klanja i plače noću kaže zašto poslanici kaže Allah tvoj prosti osvetljuje tvoje kaže grije koje si eventualno učinio i koje bi eventualno mogao učiniti kaže poslanik sallallahu kaže afela kunu abden shakura poznati je rič. kaže po za, za, zašto da onda ne budemo Allahu zahvalni rob? Zato što nam je dao zato što nam je Allah smona dela, znači oprosti moje grijehe, znači zagarantovao mi džennet. I upravo sallallahu poslanik sallallahu poslani cete prvi otvori vrata džennet. Hoće prvi pokucati na vrata džennet. A zašto? Zato što je radio nam za to. Zato što se buduo Allah smukala, znači on se ni nije mogao znači igrati sa propisima. Ti znači, znači, onda posle njega dolaze subhanallahu ashabi. Pedvaru la ta'aleihis sabain. Ona je najbolja generacija. I ovdje se postavlja pitanje, često puta se spominje, da kažemo i kroz uh, istoriju, i inače kroz predavanja, znači ona istina, da su ashabi najbolja generacija. Da Allah spodnog teda pogleda u njihova srca i odabrao i da budu prijatelje lahog poslanika, svala lesele. Međutim, uh, u toj prošlosti, kad čovjek pogleda, ashabi su bili uh, dosta njih, ili možda ogromna većina, idelo poklonici, koji su uh, vjerovali u kipove, od kipova tražili ono što su tražili ona jer islam je da kažemo bio Haman ugašen. Nije bilo poslanika jedan jedan, jedan duži period. Međutim, kao, kao, e, kao ljudi su bili ekstra ljudi i prije islama. Međutim, da se vratimo kad je u pitanju idolopoklonice, Samomer radijalahu tali anhu priča u tom džahilijetu, u tom pređislamskom periodu, kaže koliko, koliko je bila ta vjera a, Neprirodna. Ali su ljudi tražili, subhanovala, tražili su Allaha. Tražilo se nekome. Znači, duša ne može bez gospodara. Znači, ta praznina se ne može apsolutno ničim drugim popuniti. Omladina, omladina danas pokušava, da kažemo, kroz muziku. Pokušavaju kroz sport pokušavaju kroz, ne znam, biznis neki ova ili onaj, pa pokušavaju kroz drogu, pa pokušavaju kroz alkohol, da popune dušu. Međutim, vjerujte, duša je, Allah je stvorio dušu i ne može ništa zado, zasjetiti, niti je zadovoljiti osim islam. To je Allah smetala, znači, propisao duši, da je ne može, za, ne može, znači, ništa zasjetiti, niti je popuniti osim islam. Probali su mnogi da je popune nečim drugim, međutim, odbija duša osim sa islamom. Zato vi dobro znate milioneri ili tamo milijarderi, da kažemo, sve što su probali u životu nisu našli tu sreću i zadovoljstvo u islamu, pa na kraju dođu, mi, ono čudne to bude, da kažemo nekada ona i uh, vijest koja prođe čitavim svijetom, taj i ta ličnost prihvatila islam. Milioner ili milijarder čovjek prihvatio islam i našao se u islamu, da kažemo, i normalan čovjek, zadovoljan čovjek. I ono, mi ime tak svoj zna poslije kako će sa njima naj i da kažemo kako će ga rasporediti. A prije toga dosta njih su se ubili i pored tog imedka kojeg su imali, znači nisu našli sreću, zadovoljstvo u tom imedku, u tom dunjaluku, znači ubili su se. Dosta njih, to je poznata stvara, znači od tih svjetskih ličnosti, ubiju se zato što nemaju zadovoljstva. Dunjaluk ne može zadovoljiti dušu. On može zadovoljiti tijelo, da kažemo donekle. Ali čovjek nije od tijela samoga, čovjek je od duše i tijela. Koliko goda da tijelu daš Ono ima svoju limit, ima svoju granicu. Ne možeš po u stobak strpati ili staviti osim onoliko koliko može na, naj, da kažem, siromašniji čovjek. Znači neki 400, 500, 600, 700 g. Kvalitet može se, da kažemo, ne može biti kvalitet stotinu puta. Može biti kvalitetniji do, do 10%. Ili 10 puta može biti kvalitetniji nešto. Ali tu to je, to je tijelo. Međutim, duša isto tako ostaje ako je čovjek ne zadovolji, ako je ne nahrani. Onda čovjek jednostavno nije funkcionalan, zato što je sastavljeno dušenje od tijela. Se mi vratimo ovam, na ovo što, gdje kažu, ili ta činjenica da su ashabi bili najbolja generacija. I poznato. I mi se slažemo sa tim. Sad je ovdje isto pitanje zašto su bili najbolja generacija. Upravo zato što su slijedili poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, znači toliko precizno i decidno, ogromna da kažemo o, većina ashabas znači precizno među njima su da kažemo ističe se Abdullah ibn Omer poznat vam poznat asha i njegova preciznost onaj u u u slijedeњу poslanika sallallahu Međutim da ja se vratimo zašto su ga slijedili zašto su bili najbolji zašto su ga toliko precizno slijedili Poznato je da je da su svi poslanici imali mu'adizet Znači, nadnaravne stvari koje nemaju obični ljudi. Mađize no, to su, uh, poznato vam isto na jednom uh, pohodu je poslanik Salaiselem, <tose> dok je bio sa svim ashabama, bilo je preko hiljadu ashaba, nestole im je vode. Pa je, pa su se požalili poslanik Salaiselem, znači ne mogu da nastave znači, putovanje, znači tu u bitku, nema, nemaju vode. Ni njihove, znači jahalice, niti oni imaju vode. Pa je rekao poslanik Salaiselem, ono što vam je ostalo vode, znači sakupite, znači u jednu posudu i donestem. Vama je to poznato u Sili, poslanika Sadarsana i vi ste to čitali, svi smo mi čitali. One. Pa je poslanik Sadarsana stavio svoju ruku, znači šarifu, znači plemenitu ruku, stavio tu posudu sa vodom, pa iz njegovih prstiju one, su česme vode, znači mlazovi vode su, znači svakog prsta je mlaz vode, znači o, potekao. Ne, ne samo da je znači, curio, nego potekao, znači, znači tolikom vječinom. Kaže da smo se svi mi, kaže, Napunili kaže, svoje zdjele, napojili, se, znači, napojili svoje jahalce, svoje životnje, mi se napili i kaže napunili sve svoje zdjele posle toga. Na oči hiljadu i preko hiljadu ashaba. Tu su, paste, uh, nadnaravne stvari koje poslanika sam daje. Svaki poslanik ima, znači, moj džizu. Musa ali se nam bacao baca onaj štap, ona pretvara se u zmiu. Oni siher bazi, razumijete, kad su vidjeli da to nije siher da je to nešto nadnaravno i da je to da Allah asponeta znači koji dau poslanicima pa oni na na na srce do padaju. Znaci automatski na srce padaju. To ste može se. I upravo ovi ashabi radvanallahu taala alayhi znači, ve essalemin. Kad na svoje oči gledavi da kažemo nešto nadnaravno. I zato su bili najbuda generacije. Vidjeli svojim očima. Vidjeli su da kažemo nadnaravne stvari. I ne samo to, poslanik sasvim poziva drvo kad jednim bedojinom, pred jednim pustinjakom kaže ako ovo drvo dođe meni Kaže hoćeš li povjerovati u mene? Kaže hoću. Pa je poslanik saslan pozvao drvo u pustinji. Kaže pa se ono kaže one žile svoje znači razlimalo i došlo je poslanik saslan čitar je put napravilo. Pa poslanilo poslanika saslan i ponovo se vratilo. Ali ovo ne vjeruje osim vjernice. Osim mu'menikoja koji Allah smatra odabrao na vjeru u te stvari. I ashabi su u to vjerovali. Ona je beduin vidio svojim očima. Zato je bilo ja kao ashab da kažemo čvrstog imana. I zato je mogao da svoj život da za poslanika s.a.v. i za vjeru, islam. Vjerovali su znači, sve što je poslanik s.a.v. rekao, odnosno poslanik je s.a.v. prenio Koran kojeg mi izučavamo, znači, kojeg Allah čuva do sudnjega dana. Ono što mi danas izučavamo, to su ashabi faktički poslanik s.a.v. imao zadaću da prenese taj Koran u metu, znači da ga uče, da vidje znači, kakva su pravila. A Allah kroz Koran znači, postavio je pravila čovjeku. A poslanik s.a.v. Znači, praktično ta pravila da kažemo, u svom životu primijenio i obavezao ummet, obavezao ljude da se po tim pravilima znači ponašaju, da postupaju po tim pravilima. Svakako iz vremena, s vremena na vrijeme muslimani da kažemo oslabi изучувајући та правила. A čovjek koji ne zna ne može da da se da u, da ta pravila. I upravo taj Kur'an jeste glavna stvar, glavnica da kažemo islama jeste Kur'an. Glavna stvar jeste u islamu jeste Kur'an da bi čovjek da kažem изучаvao Kur'an da bi ušao u ta da kažemo ovo ono pravilo što nam je ja rekao na početku on, uh, kilah, Kaže, onaj men yattaki illaha yaj'alu hum akhraja tjegoj ko se bude Allaha bojav, onaj ko bude radi ono što Allah naredio i njegov poslanik sallallahu alejhi ve i ostavio ono što Allah zabranio njegov poslanik sallallahu alejhi ve sallam yaj'alu hum akhraja Allah će mu dati izlaz iz svake situacije za onoga ko se boji Allaha subhanahu wa znači na ovaj način Za njega nema, znači, bez izlaznih situacije. I još što najviše ljudi što se boje za obskrbu. Subhanallah, Allah objećao sa bogobojaznošću bogubiozno, objećao obskrbu. Kaže, ovo je rzoku min hajtula jahtesid. Da će mu, kaže, obskrbu odakle se ne nada. E, na drugim stvarima, isto, ja ću večera samo s ovim ajtenom, ću ja završiti što se tiče ove teme bogobojaznosti, ali je bitna stvar da muslimani imaju na omu, Subhanallah, da bi čovjek znao rezonovati stvari na našem, da kažemo, jeziku, da bi znao poredati stvari na njihovo mjesto, da bi znao uh, razločivati ispravno. Isto Allah, subhanahu ta'ala, znači, povezao ili uvjet stavio. Uvjet stavio, znači, onaj, pogubojaznost. Uh, Zato Allah kaže, subhanahu wa ta'ala, Ovi koji vjerujete... O vjernici, vjernici, nama se obraća Allah s.w.t. Znači, nama uputio, da kažemo tu te ajete, o vjernici. In tette kullahe, ako se vi budete Allah'a bojali, ako budete pratili, da kažemo, one principe Kur'ana, budete radili ono što Allah naredio i njegov poslanik, s.a.v. i ostavili ono što Allah i njegov poslanik, s.a.v. zabranili, kaže, in tette kullahe, ježi alakum furkana, kaže Allah će vam dati furkan. Što znači furkan? Pa znati da kažemo što vam treba. Neće vas moći niko prevariti. Imate isto drugi hadiz i kaže Allah, i tako firasetel mu'min, kaže ču, kaže Priboja, pribojavajte se ili čuvajte se u pronicljivosti vjernika. Kaže, fe innehu jenduru bin nurila. Kaže, vam gledaj, kaže Allah im sjetlom. Znači, vjernika ne možete prevariti. Možete na, na izgled ga prevariti. Ali Allah čuva vjernika, ne možeš ga prevariti. Kaže, čuvajte se proricljivosti vjernika. Kaže, fe innehu jeldu rubinurila. A šta znači vjernika? Kaže, on gleda Allahom i svjetom. Znači, kojeg vjernika? Bog obojaznog vjernika, koji se Allah smutila boji. Jer zašto? Ona ko se boja Allah smutila, ko čuva Allahove grance, čuva Allahove principe, Allah mu obeća o šta? Furka. Znači, sa, sa vjernikom se ne možeš, čovjek koji se boja Allah, ne možeš se sa njim igrati. Znači, čovjek razumije stvari da stvari na njihovo mjesto. Zna se postaviti prema roditelju, zna se postaviti prema ženi, zna se postaviti prema prijatelju, zna se postaviti prema profesoru, zna se postaviti prema imamu, zna se postaviti prema djetetu svome, zna se postaviti prema svakome, prema životinji se zna postaviti. Znači furkan, Allah je podao furkan, znači, stavio stvari na svoje mjesto. Pronicljivost. Međutim, uvijek tog furkana, kad vidite čovjek da Ne radi, da kažemo, ispravno stvari. A vidi on, on vidi da je to ispravno. A svi oko njega vide da je neispravno. Znajte, dobro da je njegova vjera oslabila. Jer kad čovjek ne, ne postavi stvari na, njega, na svoje mjesto, jer čovjek ima problema sa, sa ženom, da li to bilo do žene ili da bilo do, do čovjeka, znači, vjera se, da kažemo, ona, oslabila. Vjera oslabila. Znači, nema, ne može da, da, da postavi se, da kažemo, ispravno. Ne može da djeluje ispravno. Zašto? Zato što zato što nema bogovojaznosti. I zato su upravo ashabi kaže kada god bi se im nešto desilo na dunjaluku onaj negativno. Čak se spominje suhaba kaže kada bi zatekli svoju suprugu a ona je neraspoložena, da ga je neraspoložena sa brata dočekala, on došao sa puta pa ga supruga nije dočekala da kažemo uh, nasmijana, raspoložena. Nisu rekli vidi kakva je žena do žene. Uvijek su vraćali na sebe šta sam ja pogriješio prema Allahu pa mi dao takvu ženu samo tamo i su vraćali znači na ženoj često puta spominje se isto osobona jahalica kada bi se jahalca ona spotakla a ne bi rekla do jahalce nego bi rekla šta li sam ja zgriješio gdje moje pa jahalca se spotakla nego međutim mi danas obrnuto vidi kakva je žena nije da žena i je taj čovjeka. to je samo jedan od primjera ili dijete velojte dijete kona i poto koji ima malo veću od djece pa vidi dijete da kažemo ono Ne ide, neće pravim puta, ne može da shvati vjeru ili neće prihvati vjeru. Ne, ne treba uh, kriviti dijete, Neba treba čovjek kriviti sebe kako se ti djetetu dočarao i kako si ti objasnio čovjek djetetu svome, koji je njegov gospodar, šta ga čeka poslije smrti i da smrt vreba, znači i starom i mladom. Nema, nema razlike iz, od onog dijede koji je možda jednom nogom u kaburu, a jednom na zemlji, I od onoga djeteta koji možda, ili dječaka koji ima 15-16 godina, koji puno koje će, će odgovarati za svoja dijela i koji odgovara biće odgovaran za svoja dijela, znači nema razlike što se tiče smrti. Allah nije nikom zagarantovan znači, da će čovjek dočekati tu, tu starost. I naše, naši mezarluci svjedoče tome. I onih malih kaburova, i onih srednjih, i onih veliki kaburova. I zato niko ne zna, to jeste misterija, to je ostavljeno ona niko ne zna kad će doći njegov rajel. Zato je da nos haba, da pita, ostane kasal sa 7 m/s. Kada će sudnji dan? Apostol sallallahu alejhi ve da hočete da ga preduhit, da kaže šta se pripremio za taj saar za sudnji dan. Kaže nisam kaže pripremio, kaže puno. Niti namaza, niti kaže od posta. Al sam kaže pripremio, kaže, volim Allaha i njegovog poslanika sallallahu alaihi sallam, pa kaže, poslanik sallallahu alaihi sallam, kaže, al mar'u yom el kiyameti ma' men e kaže, čovjek će na sudnjem danu biti s onim koko on voli. Ja se moram vratiti na ovaj, ovaj hadis, subhanallah, kad je rekao ovaj, ovaj ashab, nisam, kaže, pripremio puno od namaza, niti od posta. Imaju dva <coughs> da kažemo, mišljenja što se tiče ovoga nisam puno pripremio. E, ima jedno mišljenje da, da ovaj ashab je, znači, tek ušao islam. Pa je, znači, vremenski malo, da kažemo, malo namaza obavio broj, vremenski, znači, malo je klanio, One, recimo, mjesec ili dva mjeseca, to je vremenski malo. A to je, ako je u pitanju, kad se radi o farzovima, znači, malo sam, nisam pripremio puno, niti posta. A može se razumijeti da nije da nije puno postio ni je puno klanjao, da je ponekad klanjao i ponekad postio. Ne. Nego bio, vjerovatno je bio mlad u islamu, pa znači vremenski znači nije mogao puno da klanjao ni da posti. Ni sunetar na fi, i farzova i nafila. A drugo mišljenje jeste da je nije puno klanjao nafile, niti je puno postio nafile. To je drugo mišljenje, kad se radi o nafilama. Jedno i drugo mišljenje, znači je onaj, prihvatljivo, međutim, Kaže, ali sam, kaže, pripremio, kaže, ljubav, volim Allahe njegovog poslanika. Pomu kaže sani, kaže poslanika, kaže, el meru, ma men, ahabba. Kaže, čovjek će biti na sudnjem danu sa onim koga on voli. I kaže, ashabi, redmanullahi tala alihmi, kaže, oni koji su bili prisutni tu, kaže, ni nijednom se hadisu nismo više obradovali, kaže, da ovom hadisu. Kaže, najviše što smo se obradovali, kaže, ovom hadisu, jeste kaže, je oh, hadisu, kad je rekao oh, oh, poslanika, juhšarul meru, jeumelki ameti, ma men ahabba. Čovjec će biti proživljen na sudnjem danu, kaže sa onim koga on voli. Volili su Allaha i poslanika. Ali su znali, znali su ashabi da poslanik, sallallahu alaihi sallam, poslanici su imali posebno mjesto u dženetu, imaće posebno mjesto u dženetu, najveću, da kažemo, da ređu. Pa onda siddikin, znači oni iskreni, Ebu Bekra siddik, <clears throat> imate Merjem, radiju Allahu talanha, imate još siddikina, bilo je, da kažemo, umetu ili u miletu. Pa onda imate šuhedat, wassalihin, znači to su te četiri onaj, ona, da kažemo u prilike stepeni, četiri stepena u, u džannetu. Međutim, ashabi su znali, većina njih je znala da su poslanici na posebnom stepenu i onda su se pribojavali, subhanallah, da neće moći biti u društvu sa poslanicima. Oni će biti, znači, na posebnoj, jednom posebnom stepenu, a oni su obični, da kažemo, ono, grešnici, neće izgubiti će poslanik da se nema. Pa. pa onda je poslanik s. S. rekao znači upravo ovom prilikom kaže yuhsharul mar'u yawm al-qiyamati ma man ahabba, to je kako kaže čovjek će biti prožiren na suđem danu, odnosno biće u dženetu sa onim koga on volio. I danas kad čovjek pogleda koliko ljudi vole, pjevaju neke pjevače, tamo neke zvijezde pod navodnim znacima. I možda Allah sačuva, znači možda neko bude i prožiren sa tom zvijezdom. A te zvijezde Boga meni nisu zvijezde. Ako Allah ne zna bio znak đe će njihov mesir ili đe će njihov podbiti. Osim ako se ne pokaju. Pratate ubjesa su svakako otvorena za svakog čovjeka. Alah voli što trener za namaz da se da se pokaje. Imam ja još vremena. Ma. pošto je Samir, Allah ga hvali, on nije bio jedu temu i jedan ciklus predavanja, on čisto znači neka tri do četiri predavanja mora, ali najmanje da se ostane. A već smo izgubili, znači, pola vremena i više od pola vremena. A to je ciklus, radi se o ciklus predavanja. Kad čovjek na Dunjaluku, sve da kažemo, ispoštuje ono što Allah smo ne trebali od njega traži, i njegov poslanik, s.a.v. Očekuje, ako ispoštuje, on očekuje nagradu. I u uglavnom vjednici radi ne za Za Dunjaluk radi ono koliko im treba za Dunjaluka, ali radi... Jer Allah subhanahu wa ta'la objećao šta? Ose smrti, objećao im je znači vječnost. I objećao im je znači naslađivanje i da kažemo nagrade ogromne koje pripremio Allah subhanahu wa ta'la zači zavijenike. O pripremio im džennete. Međutim, večeras, taj tema neće biti o džennetu. Nego ima nešto veće od dženneta. Gdje Allah subhanahu wa ta'la rekao, Oledi na me zid. Vi ste čuli taj ajet. Oledi na me zid. fesili ali ili većina mufassira kaže uledena mezid znači odnosi se kaže uledena mezid kaže i mi imamo znači još povećanje jedno ili jednu povišicu ili jedno jedno dodatno znači preko dženeta ima kaže gledanje u Allaha subhanahu wa taala znači gledanje u lice Allaha subhanahu wa taala znači, to je nešto što je najvrijednije za jednog vjernika znači onaj ko uđe u džennet pa bude vidio Allaha subhanahu wa taala a pa ste mi svaki od nas... Allah nam, subhanallah, tada, znači, propisao propise. I ti, uh, mi, svaki od nas, znači, hoće da prati te propise. I na kraju, da kažemo, svaki od nas hoće da vidi ko je taj gospodar, zbog koga ja danas nisam htio da budem, da kažemo, tam u nekoj berti Ili da ne, nekom mjestu gdje, subhanallah, svoju dušu, da kažemo, ono, ili one, poroke. A duša je stvorena ili emaratum bisu. Znači, duša je vuče čovjeka, znači onome loše, znači tu je najšetan koji jednostavno dat mu, dat mu rok do sudnjega dana, znači da čovjeka vuče, znači prema onim uživanjima na dnjaluku, ono što je u, u čovjeku, da kažemo, usađenoj, Allah stvori čovjeka. Prema svim tim, da kažemo, porodcima koji danas malo, malo ko se obuzdao, I malo ko da kažemo, stavio svojoj duši, ona, stavio, da kažemo, tu rampu ili stavio ta vrata, da kaže, ne možeš tamo. Allah je, smutala, znači, zabranio te stvari na dunjaluku, ali će mi to Allah nađenu, na ahiretu, na dokan nad, će mi u džanetu. I upravo ovdje čovjek koji na dunjalku, da kažemo, trudi, hoće da vidi onoga zbog koga se trudio. I Allah obećava. U džanetu kad čovjek uđe, znači, obećava Allah, smutala, znači, vjernicima, boljadejnama, zid, kaže, vidjet će svoga gospodara. <laughs> vidjet svoga gospodara, znači. I zato, kaže, poslanik Sadrana, kaže, nećete, kaže, onaj, Toliko ćete ga jasno vidjeti kao, kao što kaže vidite, kaže kamer, kaže lejletel bedr, ona, na, na noć kada je pun mjesec. Kaže daliko, kaže, može da ne vidi. Ko ima o, vid, ne može nikako da ne vidi mjesec kada je pun. Toliko je jasan. Kaže, tako ćete jasno da vidite svoga gospodara. Zato poslanik s.a.v. kaže Allahom razukni ledvete nadari ila veđišik el il kerim. To je doba poslanika s.a.v. vila, kaže gospodaru, daj mi, kaže... O, o, A ne rzukni, Allah me rzukni, kaže, gledajte nadari ila veđi kel kerim, kaže, gospodar moj, omogući mi da, kaže, mogu gledati, te, ka, gledati kaže, tvoje plemenito lice. To jeste posle smrti. Međutim, da bi čovjek stigao do ove ogromne nagrade, ima deset stvari, ili deset, da kažemo, prepreka koje čovjeka, ona, jednostavno, da bi stigao do te, da kažemo, ogromne nagrade, znači mora ispuniti deset stvari. Tih deset stvari ćemo mi inšala početi ovanaj, uh, idući puta. Međutim, večera ćemo samo krenuti. Imamo tri stvari od ovih deset. Tri stvari imamo na Dunjaluku. Tri stvari imamo u Kaboru, to jest u Berzahor. Tri stvari su vezane znači, za Ahiret. To su te prilike. Znači, čovjek ima deset prilika kako bi došlo do te ogromne nadre. Znači, svaka prilika je znači, zasebna i nju ću, ću morađivati znači, posebno. Te, te tri prilike... Na Dunjaluku i trije tri prilike u Kaboru i tri prilike na, na Hiretu. I jedna prilika ostaje, sad njom ćemo završiti znači, taj ciklus, ona je posebna prilika. donje ćemo doći ako voda. Što se tiče ove tri prilike na Dunjaluku, prva prilika da bi čovjek došao do te nagrade da gleda u lice Allah subhanahu wa ta'ala jeste Teuba. Znači Teuba, a zašto Teuba? Zato što Allah subhanahu wa ta'ala, odnosno poslani kaže sallallahu alaihi wa sallam, kaže Kul'u veni znači, adem hata wa hajru hata in etavu ono što sprečava čovjeka da dođe do, do gledanja u lica Allah subhanahu wa ta'ala, jeste njegovi grijesi. Znači to je prva činjenica i što mora čovjek da, da, da zna. Znači ono što će čovjeka spriječiti da uđe u džennet. Mi se svi slažemo. Znači da naši grijesi mogu nas spriječiti da dođemo do dženneta. Odnosno krivi put. Da bi čovjek došao, da kažemo, do svoga cilja sa autom, znači mora pratiti, znači, put koji je otvoren, znači, put koji je pripremljen, da kažemo, napravljen do tog cilja. Ako čovjek krene tamo preko Miljatske, ne može, osim ako ima taj most, ako počne da krene da kažem, preko Miljatske, znači, preko ne, obale, ne može, neće doći do cilja, znači, to je krivi put. Znači, mora ići putem koji je otvoren, koji, koji je pripremljen, znači da, znači, da se tuda može ići. Ona, isto tako, znači, do dženeta ima, znači, ispravan put, kojeg je Allah subhanom tada, znači, zacrtao vjernic, vjerniku. Poslanik sa samim pokazao koji je to put, pravi put, put Islama. To jeste, poslanik sa kaže, dunja sižnjur mu'min, kaže, to je, dunja je zatvor za vjernika, ko je dženet a kaže dženet za nevjernika znači džendet za nevjernika. Nema, uh, kad kaže se sjeđu moment, znači zatvor za vjernika, imaju, da kažemo, uh, ograde ili ograničen je prostor za vjernika na Dunjaluku. Isto tako je zatvor, znači ograničen prostor. Svi kad kažu zatvor, znači nešto zatvoreno. Znači ima skroz ograničen prostor. Za vjernika ima na Dunjaluku ograničen prostor. Ne može ući u svako mjesto. Niti može raditi sve što ono, ono, sve što mu na on padne. što znači, imaju granice. I kad čovjek pazi te granice, to je taj pravi put. Znači, pravi put je, znači, trasiran, poslani ga sam pokazao i dobija na kraju šta dobija Džennet. Međutim, onaj koji krene s tramputicom, znači, on faktički izlazi iz okvira tog puta i ide, znači, drugim putem koji vodi do Đehenema. I samo su dva puta, poslani za sam prilike ashabama da bih dočarao šta, kako je onaj, na, na pustinskom pjesku je nacrtao, povukao jednu liniju, pa povukao drugu liniju i kaže ovo je pravi put. I onda nastao druge male putiće, kaže, ovo su stranputice. Kaže, samo ovaj put vodi do dženeta. Sve ostalo, kaže, stranputice. Kaže, vode do, vode do dženema. Znači, sve drugi putevi, znači, vode do dženema. Samo jedan put vodi do dženeta. To je put islama. Poslanika sam, znači, precizno i decidno ga, da kažemo objasnio. E sad, da bi čovjek znao kako je, u kojim putem poslanika sam višao, znači, mora čovjek da se vrati na one ikre. Čitaj, izučavaj, upoznaj, kroz Poslanika sam znači, mora, mora svaki od nas, znači preko jednu noć ili pet noć ili pet predavanja ili deset predavanja apsolutno neće znači, dati čovjeku, znači možemo dati smjernice, ali da mu se, da kažemo, da upozna pravi put apsolutno. Čovjek mora svaki da sjedne i da čita i da uči, izučava. Jer zato što je Kur'an objavljeno čitavom čovječanstvu i onaj kur'anski ajed nije objavljeno samo poslaniku, ne odnosi se samo na poslanika niti na ulemu, nego na svakog vjernika i na svakog čovjeka na osob. I kre, uči. Znači, izučavaj, čitaj, proučavaj. To je, znači, na imperativ za svakog čovjeka. I upravo ovaj, da kažemo, ova teuba, ili ta, te tri prilike, te tri prilike, prilike da bi čovjek došao do dženeta, odnosno da bi došao do gledanja Allah subunatala, znači, oni njegovi grijesi ga sprečavaju da dođe do dženeta i da dođe da gleda, da vidi lice gospodara subunatala. E, te grijesi, Načnije da bi čovjek izbrisao te grijehe kako bi došao do Allaha subhanahu wa taala, znači gledanje Allaha subhanahu wa taala, znači da bi izbrisao svoje grijehe, ima Allah mu daje znači tri prilike na dunjalu. Prvu priliku mu daje to jeste tauba, da se čovjek pokaja svojih grijeha. I ako se dovoljno pokaje čovjek, i ako se čovjek pokaje znači onaj dovoljno znači on je završio da kažemo svoju misiju na dunjalu, ako se o svih grijeha koje on činio i pazi da svoje grijehe Kaže, Omer radijelahu anhu, hasibu enfusekum kablematu hasebu. Ozinuha kablematu uzem. Kaže, svodite račune sebi prije nek što dođete na dan kada će vam biti svođeni račun. Znači, za svaki dan čovjek gleda gdje je pogriješio, jer se pokaju za to. Imate ljudi nekad pređu preko grijeha, ono, ne osveću se na grijehe. Pa onda Allah ostavi čovjeku vremena da se pokaja, a ako da nije pokaja, onda mu pišu onaj, oni meleki koji pišu, znači loša djela pa mu piše loše delo ako se nije pokaju. I onda čovjek zaboravi ovo je je uradio, taj grijeh. I taj grijeh prenosi, taj grijeh nosi sa sobom. I onda, zato treba te oba čovjek da čini te obu. حب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية